Треба тільки трошки талану, щоб вдалося залишити це місце непомітно і забути про все, як про політ до космосу, що не відбувся. Втім, політ таки мав місце. Я пам'ятав його до найменших подробиць. А якби був маляром, то зміг би і намалювати деякі метеорити і комети, які зустрілися мені у відкритому просторі. На стінці над умивальником висіло дзеркальце – і я підійшов до нього, щоб промити очі і подивитись на себе. Моє обличчя нагадало мені кадри, хроніки із Освенцима. Може, це й було перебільшенням, але я ще ніколи не бачив у себе на обличчі таких величезних сіро-синіх кіл під очима і такого загостреного, як у мерця носа. Коли вмився холодною водою, повернувся до столу. Небезгідливості з'їв принесений з собою бутерброд із молочною ковбасою. Хліб уже закам'янів, а ковбаса була настільки далека від свіжості, як я був у цю мить далекій від ситості. Увімкнув електрочайник і знову подивився на банку розчинної кави, а потім автоматично на дитячу суміш. «Ні», – подумав я, – «з кавою зачекаємо». Бо ще один такий політ, і я помру від фізичного виснаження. Я запарив собі чаю, подивився на годинник за п'ять четверта, тиша. Навіть пацюки нічим не видають своєї присутності. Я запарив собі чаю, подивився на годинник за п'ять четверта, тиша. Навіть пацюки нічим не видають своєї присутності. Коли допив чай. Поклав до своєї сумки три банки молочної суміші. Навіщо я їх брав із собою? Певне хотілося ще колись злітати в космос. Тоді підійшов до дверей, знову прислухався, і нічого не почувши, сторожко відсунув важкі залізні засоби. Потім витримав паузу, злегка відхилив двері, і у щелину увірвалося свіже нічне повітря. Приємно прохолодне, як джентоніки з льодом. Ну, пішов. Підбадьорив я себе і, розчинивши двері, якомога ширше, вибрався в отвір. Потім так само тихо причинив двері, дістав ключ, прокрутив його у замковій шпарі. Важкий ригельний замок неголосно скриготнув. Я заховав ключ у кишеню штанів і, пригнувшись, навшпиньки пішов по пістіною будинку. Коли я вже практично дійшов дорогу, мені в спину вдарило світло раптово овімкнених автомобільних фар. Я смикнувся, що сили вперед, кинув себе за ріг і побіг, вже не озираючись навкруги, де однаково стояла темінь. Чув, як завівся мотор. І навіть здалося мені, що якоїсь миті звук його почав мене наздоганяти, але коли я нарешті зупинився захеканий, навколо було тихо. Утік, зрадів я, але усмішки не вийшло. Я не просто втік, а й сумку з трьома банками молочної суміші прихопив не випустив її з руки, незважаючи на пережити жах реальної чи напівреальної гонитви. І знову, повернувшись у свою нову квартиру в передсвітанковій темряві, я почав день із прання одягу і приймання ванни. Поступово я відмокнув і остаточно прийшов до тями, але тому ще лютіше відчував колючий, глибинний голод. Тому я навіть не одягнувся, коли вийшов із ванної, тільки обтерся рушником і одразу на кухню. Знайшов у холодильнику хвостик молочної ковбаси, банку шпротів і охолоджену скипку чорного хліба. Поступово мій шлунок наповнювався їжею, а я так само поступово починав відчувати холод. У квартирі не було холодно, але певно організм заново пристосовувався до земної атмосфери і температури після двох діб космічних польотів. Перед чаєм я накину на себе халат. У халаті і чай здавався солодшим. Відчуття комфорту якось додавало мені життя». І я вже поглядав на підвіконня, де всі зеленій теці лежав рукопис Гершовича. Не знаю, якось по-іншому я тепер дивився на неї, після своїх несподіваних пригод. Але інтерес мій до ідей та думок покійного філософа-аматора не згас, радж навпаки. Я погортав рукопис, але вчитуватися в дрібний почерк не було сил. А тут ще й згадав, що в коридорі лежить моя чорна сумка з трьома банками молочної суміші. Сходив туди, переклав банки в кухонну тумбочку, все-таки, щоб там усередині не лежало, але воно дуже їстівне. І ліг спати, слухняно відповідаючи на поклик тіла, що втомилося від польотів. Почався наступний день, свіжий і сонячний. І прокинувся я на власну радість рану, близько сьомої, Зварив кави. Ну, ось, думав я, робота моя позаду, і не цікаво мені, що там відбулося. Життя цінніше. Узяв естетичним жестом маленьку філіжанку з кавою і підніс до вуст. Потримав її у повітрі, щоб відчути аромат арабіки, але в ударив стійкий запах кориці, відразу повернувши мене у стан напруження. Знову запах моєї руки перебивав аромат кави. Я похитав головою, ковтнув кави. Усе ж таки смак у неї був справжній і вартісний. «Треба жити», – подумав я. Оптимістичні думки, зазвичай, до глупства банальні. «Учителем історії я вже ніколи не буду. Невдячна це справа. Треба знову шукати роботу охоронця. Здоров'я є. Вісім років плавання і три роки фехтування». На роботодавців це справляє певне враження. Знайти б знову ніч через дві. Щоб залишався час для вирішення філософських загадок. Життя повинне приносити задоволення. Кожному відповідно до потреб. А за вікном світило весняне сонце. І долітали гулки уривки мегафонних фраз. На Софійському Майдані знову тривав якийсь мітинг. Захотілося прогулятися. Я вийшов із будинку і пройшов по з учасників мітингу, над головами яких маяли червоно-чорні прапори у Наунсо. На борту вантажівки з мегафоном у руці до чогось закликав чоловік із довгими сивими вусами, що звисали підборіддя. Я не хотів дослухатися. Минувша суета людських мас мене не надто цікавила. Політика – це лише будівельний матеріал найновішої історії, Щось схоже на цемент. Варто тільки застрягнути в ній, і все. Затопчуть, потім викопають, і станеш експонатом у якомусь глухому історичному музеї в провінції. Я пройшов між вантажівкою і натовпом учасників мітингу, увага яких була повністю зосереджена на ораторові. На ходу помітив кілька роздратованих поглядів у свій бік. Напевно тому, що я проходив повз, не виявляючи бажання приєднатися до їхнього великого стояння. Але за всієї моєї симпатії до кожного страждальця я цінував будь-яку цілеспрямованість у людях, аби тільки не вішалися самі і не вбивали інших.